Hovedet, hovedet, op Blevet, når du som tjener er blevet alles verbale skrældespand for mundlår? Hvornår er sætningen? Har du lort i hovedet blevet konstruktiv kritik? Og bliver du i virkeligheden udsat for psykisk I det her program vil jeg tage dig igennem recessionsbranchenes aller værste arbejdsforhold, vildeste venskaber og kampen om drikkepengene. Ugen det vil jeg invitere to gæster ind og forsøge at skabe den stemning, der opstår, når den aller sidste gæst er gået. Jeg har nemlig et ønske om, at du, din venne, kæreste eller barn kan træde ind i den her branche og være langt bedre udrustet, end jeg var. Mit navn, det er Anne Lund, og jeg har de sidste otte år af mit liv prøvet på at slå op med recessionsbranchen. Men jeg ender altid med at sige ja tak, i stedet for fuck a, tak. I dag har jeg inviteret Amalie og Jakob med til vores Hej med jer. Hej, hej. hej Anne Lund. <laughs> Inden vi går i gang, så, øh, så tænker jeg lige, at vi hurtigt skal høre jeres CV. Amalie. Du er 25 år og har været i branchen i 8 år, og du har været alt fra inspektør, tjener, køkkenmedhjælper, restaurantchef og barista. Og det har været fra alt til takeaway, events, buffet og helt klassiske alakartesteder. Og er du stadigvæk i branchen? Ja. Jeg arbejder på en lille restaurant på Christianshavn, men jeg læser også ved siden af, så det er egentlig bare som deltid nu. Hvad læser du ved siden af? Jeg læser sygeplejerske. Oh, well så er en meget anden retning, og det er vi glæde for. Jakob, du er 27 år og har fået fornøjelsen af at være tjener i hele fire år, og har primært været på karte restauranter men der har både været noget på Michelin-guiden og så også på sådan helt klassiske borgerlige restauranter. Og er du stadigvæk i branchen? Nej, nej, nej. Det er jeg ikke. Jeg læser antropologi ved siden af. Jeg skal lige til at starte på min kandidat. Men jeg har nyt min år i branchen. Er du færdig med at være ved branchen, eller tænker du, at du kommer tilbage på et eller andet tidspunkt? Jeg vil sige, at nogle gange når jeg sidder, øh, et sted sidder på, hvor jeg bor, og hygger mig i solen, på, og føler mig lokal, og får så videre lækre fadel. Så har jeg lidt lyst til også nogle gange at være på den anden side, øh, og at gå rundt med et og få folk til at købe nogle flere fadøl og hygge lidt med gæsterne. Jeg er i hvert fald super glad for, at I har lyst til at være med i det her episode, hvor vi skal jo snakke lidt om dynamikken og tonen, der er i restaurationsfadet. og eller og allerførste program, der startede vi ballet der, hvor det hele egentlig startede, som jo er jobsamtalen og de formøse prøvevagter, jeg tænker, vi alle sammen kender en lille bitte smule til. Og vi nåede også lige at komme ind og vende den her tone og dynamik, der er i det her recessionsfag. Og så tænker jeg, ved du hvad, lad, os, lad os fortsætte derfra. Jeg ved ikke med jer, men jeg kan i hvert fald huske, når man ligesom er færdig med de her tre prøvevagter, og man ligesom har været der i de her tre måneder, og man er begyndt at blive lidt etableret, så den her honeymoon-nyforelskelsesfase er dødet lidt ud, og man forstår først rigtigt. Det er sådan her, den her dynamik er. Jeg kan jo starte med at kaste mig selv under bussen, og jeg ved jo, at når jeg har arbejdet mig op, i, øh, op af stien, hvis man kan sige det... Så jeg er jo begyndt at snakke lige så hårdt, som jeg er blevet snakket hårdt til. Jeg kan huske en specifik, jeg bestod, hvor hvor jeg er ude til et event, hvor øh, jeg har fået en masse tjenere, der ikke kan finde ud af at gå med tre talarknere, og der er, jeg tror, vi har 400 gæster. Og så står det det her søde, smukke menneske og kan ikke gå med de her tre talarknere, og jeg, jeg er simpelthen så presset over det. Og mens hun står og kigger på maden og venter på, at kokken ligesom siger, nu må du gerne gå med maden. Så står hun og piller sig i håret og piller sig i øret, hvilket jo bare er, hvad jeg vil mene, en lille bitte smule uhygiejnisk, når man har med mad at gøre. Der er andre, der skal spise det. Så jeg ender jo med foran de her 10 mennesker at bare give hende en verbal fucking skideball. Og sådan, hvad fanden biller du der ind? Og du skal fandme ikke gøre det, der er krafted med ulækker der vasker din finger fingre. Ja, jeg får en lille bitte smule rundt i maven, når jeg bare har på det. Jeg kan jo se, at hun også ligesom bliver en lille bitte smule rørt over, at jeg snakker så grimt til hende. Og jeg har siden tænkt tilbage på, for jeg kan huske, at i den tid, der synes jeg jo egentlig, at jeg var en ret god leder. Um, og når jeg nu kigger tilbage på den, kan jeg jo godt se, at det måske ikke er, er helt optimalt at snakke sådan til, til andre kollegaer eller, eller medarbejdere. Har I oplevet, at I har snakket sådan til andre kollegaer også? Ja, vi var til... Jeg arbejdede for et eventbureau på derværende tidspunkt, og vi var ude til et, en kæmpe fest, hvor vi havde sådan noget... Jeg vil skyde på, der mellem 600 og 800 gæster. Og de sad ved sådan nogle timerns og, og vi havde delt op, så jeg var sammen med en af de andre afviklere. Hvad er det, en afvikler En afvikler er ligesom en, der afvikler events for aften. Så vi har ligesom ansvaret for det event og afvikle det, og det er derfor, det hedder afvikler. Så det er ligesom at sørge for, at maden kommer ud på de rigtige tidspunkter, at de når at få dessert, inden at barn åbner, og de kommer ud til tiden tid, og alle sådan nogle ting. Og vi skulle så stå og køre maden ud. Vi havde, hvad jeg på, var omkring 20 tjenere, øh, som mig og mine kollegaer var ansvarlige for, og øh, der var måske kun 5 af de tjenere, der kunne gå med 3 tallerkener. Det var, hvad det var. Vi delte dem ligesom op i hold, og min kollega var så ham, der gik ud på gulvet, og det var bare kaos. Hver gang han gik ud på gulvet, så de her 20 tjenere, de var bare all over the place. Altså sådan, de gik ikke hen til det bord, man havde ligesom sagt, okay, det her hold, I går til bord 4, de gik til bord 16, 14, 12, 13, altså de var all over the place. Så kommer min kollega selvfølgelig tilbage til mig og siger sådan, det sejler derud. Altså, jeg ved slet ikke, hvad der sker for de her mennesker, men, men det kører ikke, det her. Jeg står med ham, der ejer eventbyråets, som er kok, og som står på min side af disken ligesom, og jeg skal bede ham om at stoppe med at køre service. Og jeg er ved at skide små grønne griser over det. For jeg skal gå op til den her virkelig prestige kok og sige, sorry, jeg har ikke styr på mit shit. Jeg bliver nødt til at bede dig om at stoppe med at køre service. Han siger bare, jeg ja, er tak, er mega cool omkring det. Og jeg er sådan, huh, okay, we're good. Vi fortsætter ligesom lidt, og så på et tidspunkt, så knækker filmen simpelthen for mig, fordi jeg har fået nok af de her tjenere. Og det lader jeg så gå ud over min søde, søde kollega, som jo også er af de her tjenere. Og jeg begynder bare at råbe af ham, og jeg er sådan lidt, nu har du fucking syr på dem, når du går ud derfra, og alle de her søde, lejede tjenere, som jo altså, har to arme, men kan ikke få noget at bruge dem, bare står helt mundlamme og kigger på os, og vi er sådan et, det er okay, vi kender hinanden, vi forstår tonen, og det var igen faktisk også bare et, altså, et virkelig godt billede af, at vi vidste godt, at det var in the heat of the moment, at så ville vi sige sådan nogle ting. Øhm, jeg var ikke stolt af det, og jeg kunne se, at det var virkelig nederen, det jeg sagde. Jeg fik totalt meget altså, tilbage i samme skuffe, hvilket var helt færre, men man var bare så brændt ud, og man kunne slet ikke fungerer i det, og der var så mange ting på spidsen. Men det var helt sikkert ikke mit proudest moment sammen med en kollega. Men hvad er det for nogle følelser, der går igennem dig, når du ligesom efter har sagt alle de her outrageous ting af verbale skideballer? Altså jeg, vil sige, jeg tror faktisk, at det er en af de ting, som man virkelig kan med sine kollegaer, hvis man har det godt sammen. Så føler jeg faktisk, at man er rigtig gode til at grine af de der situationer, på trods af, at der bliver sagt nogle grimme ting. Og det er ikke at sige, at det er sådan, det er hver gang, for det er det bestemt heller ikke men han var en rigtig god kollega, og vi er stadig venner den dag i dag. Og vi vidste ligesom godt, at det her det var en altså high-intensity type of night, så vi vidste også godt, at man skulle ikke tage noget så personligt. Og alle de store chefer var der og alt sådan nogle ting, men alligevel så sejlede det hele bare. Og så tror jeg på en måde, man fandt sådan comfort i, at man kunne lidt råbe af hinanden, hvilket også lyder helt forfærdeligt, men ja. sådan, fordi vi kendte hinanden så godt, så var det på en eller anden måde sådan lidt at uh, trauma dump på sine kolleger, og være sådan, fuck det her lort. Bliver der sådan der lidt stockholm syndrom over det? 100 procent. Ej, det synes jo stockholm altså Det må jeg bare sige. Og også fordi, vi havde været på arbejde i sådan noget 16 timer, inden det her sker, ikke? Så vi er allerede bare helt fyldt op. Så heldigvis blev det mødt med forståelse, men det var også fordi, vi kendte hinanden så godt. For jeg har helt sikkert også været i situationer, hvor det ikke var på den måde. Men er forståelsen ikke også, at alle snakker sådan der til hinanden, så der bliver ligesom sådan en... 100, men i tilbage, det er jo totalt større fordi du er vant til, at man snakker sådan der til hinanden, hvor det var også på et tidspunkt, hvor jeg måske havde været i branchen i hvad, 5-6 år eller sådan noget. Det var altså for nyligt. Så der har man også ligesom en, en god rustning på, at hvad man kan klare, og hvad man faktisk også føler sig berettiget til at sige, hvilket jo også er helt forfærdeligt. Jakob, hvornår er første gang, at du oplevede, at der var nogen, der gav dig en ordentlig verbal skideball? Det kan jeg godt huske. Lige for at følge op på noget af det, I har talt om. Mhm. Mm jeg tror, jeg er jo lidt på den anden side, for jeg har aldrig haft en lederrolle i en restaurant. Jeg har aldrig været interesseret i det. <laughs> For that reason. Ja, <laughs> yeah. um, og jeg tror også, jeg kommer fra en, en familie, generelt bare en tror, hvor man ikke rober af hinanden. Noget ja, altså, dejligt. <laughs> ja. Jeg tror, at måden, jeg ligesom også har kunne være i det på restauranten, har været ved at tænke, imens jeg er blevet råbt af, eller når folk, når jeg har hørt nogen tale grimt til hinanden, har tænkt, Gud, hvor er I fjollet? I kunne lige så godt gøre det på en konstruktiv måde, og så grin lidt af dem. Jeg kunne huske en gang, jeg var ude i, i køkkenet, hvor jeg havde lavet en fejl, så det var færdigt, de var sure. Øhm, men de var sure på en venskabelig måde, så jeg kunne godt ligesom, håndtere det. Men de var sure og irriterede, og de blev ved med at gejle den op, hver gang de så mig. Og på et tidspunkt kom de ud i køkkenet, og hvor de igen bare gik amok. Men jeg, og så fik jeg bare sagt til dem, at jeg synes, det, det er ligesom at i tegnefilmen, når en hund gør, så begynder resten af hundene på gaden at gå. Det synes jeg har det lidt i, i restaurationsbanken nogle gange. Jeg kommer man ud, og så er der sådan en hund, der siger, og så begynder resten, og så går de bare amok de der. Ja, egentlig. Men hvad mener du, når du siger amok? Nu, nu var, de, var vi også gode venner, og det kunne godt lide mig, så jeg vidste, at de heller ikke var for alvor sure. Men der blev bare sagt, skrid nu ud herfra, de er for eksempel. eller Du må jo ikke komme ud, når man har lavet så dumme fejl. Og sådan. Ja, det kunne også på at give mig chok nogle gange, hvis jeg gik med glasset, sådan til hævn. Var det ja. noget, der der ondt i maven? Nej, nej, altså jeg kunne sætte mig ind i, at der er nogen, der vil få i maven af det. Ja. Øh, og jeg tror ikke altid, at restaurationsbranchen og folk i den øh, kender hinanden grænser, ligesom, mm -hmm. øh, jeg har det selv med at tænke, at jeg er meget rummelig og godt kan tåle meget, men det er der nogen, der ikke kan det er jo det man skal tage hensyn til øh, og der er jo mange forskellige typer der kommer ind og får os nogle jobs Bestemt. og nogle der øh, ikke kan klare det første gang jeg blev råbt af, for at svare på dit spørgsmål det var i klappen hvor jeg også havde Hvad er klappen? hvor man henter maden ja. kokken står og så siger de ding, service tak og øh, hvis man er tæt på at ikke tager maden så bliver min inspektør og restaurantchef rigtig sure, hører jeg også ud af <laughs> det lærte jeg i hvert fald på den hårde den gang øh, efter noget tid begyndte jeg at tænke fuck det jeg har ansjættet nok nu til at en anden der tager den mm. klap jeg laver lige noget vigtigere jeg en til mig selv i en, <laughs> i en og um, <laughs> Det tror jeg, vi alle sammen har gjort på et eller andet ja. tilføjende. Men jeg, jeg, blev, jeg fik øh, i den der største baller i klappen. En stor mand, der er eget køkkenet. Og øh, jeg, jeg, jeg kan lov jer for, at jeg synes, det var ubehageligt. Ja. Og jeg tror ikke, fordi folk sidder over ved siden af, det der jeg synes det var mest ubehageligt, det var vinden om til ligesom restauranten og mm. skulle se dem i øjnene, for de kunne også godt høre det. Og det synes jeg var bare ikke en konstruktiv måde at tale på. Man kunne gøre det på mange konstruktive måder, og jeg prøvede at tænke, det der apropos, jeg sagde før, Jakob, det er ham der er fjolset. det tænker de familie også om bag i mm. Alle kan begå fejl. Jeg synes det er en endnu større fejl at tale dårligt til sine øh, ja, kollegaer, kollega, er det jo sådan set. Øhm, så ja, det var nok øh, første gang jeg blev skilt ud. Jeg kan ikke huske hvad han sagde, men jeg kan huske at det var ubehageligt. Og jeg har set det ske for andre, hvor de jo har fået tøj øjnene og har mm. gået ud og ja, i et kodeskab. Men det er også, som du siger, Jacob, at, at du kommer fra et sted af, hvor at for dig og din familie, I altid har snakket ordentligt til hinanden, og du er ligesom en meget rummelig menneske, så derfor kan du ligesom godt brush it off, <laughs> de her skideballer sker. Men der er jo bare nogen, som ikke kommer fra et så rummeligt sted fra, som netop ikke har den her ryggrad, eller jeg tænker, at det har med ligesom at have plus på kontoren. Så hvis du kommer på arbejde med en lille bitte smule minus på kontoren, og så er der en, der siger, hvad så? Har du lort i hovedet, eller hvad? Fordi man har lavet en menneskelig fejl, som kan ske for alle. Så er du netop der hvor at det bliver hvad jeg måske vil mene, en lille bitte smule psykisk terror. Det, jeg også hører, Jakob siger, som egentlig håber jeg også, at det var sådan, det blev forstået, at det er rigtig meget med relationen til dem, der sådan enten råber af dig, eller som du råber af. Fordi at der kommer noget med det her med, at man virkelig bliver formet af at være i restaurantbranchen. Og første gang de her ting sker, der tager du det meget mere to højt end du gør altså et år, to år inden i branchen, mm -hmm. hvor du har skabt de her relationer. Du måske, har skabt, øh, du måske har lært menneskerne bedre at kende. Du ved, hvad det er for nogle fejl, du har begået. Du ved, hvad for nogle konsekvenser, det har for hele kæden, af de ting, der sker på en restaurant. Så du er meget mere inde i, hvad er det egentlig, der sker, og hvorfor er det dårligt, og hvorfor er det godt. Og jeg kommer bestemt heller ikke fra en familie, hvor vi råber meget af hinanden, men det er virkelig noget, der er kommet frem i mig i restaurantbranchen. Mm. Og det er ikke fordi, at jeg på nogen måde vil sige, at jeg var sådan en, der råbte folk men der er bare nogle situationer, hvor at man af en eller anden mærkelig grund har ligesom collectively decided, at det er okay, vi råber hinanden i de her situationer. Hvad er det værste, I nogensinde har sagt til nogen? Jakob, du slår mig som typen, der, der, har, der har sagt noget øh, grotesk til en eller anden, men øh, Amalie, jeg kan se, du sidder og gemmer på og godt derovre. Jeg har selv i læben. Ja. Øhm. <laughs> jeg føler virkelig, at jeg er blevet the villain of the story, og det er jeg bare slet ikke. Sådan er det er jo, når man har prinsen på den hvide hest der står Ej, herovre. Tavlig Amalie. Ja, dem, ja virkelig tavlig Amalie. Er um, <laughs> jeg kan slet Kom så, spit it out, baby. Det var en nytårsaften, og jeg arbejdede i Tivoli. Og igen, meget vigtigt at pointere, at jeg har en rigtig god relation til den person, jeg råber i. <laughs> det er ja, ja. som om, at det er et krav. Ja, ja. Kom nu. Øhm, og han var i baren, og han blev enormt frustreret over, at øhm, man kunne købe sådan en vinmenu, og så havde vi ligesom dem stående ved siden af baren, sådan, så tjenerne bare kunne tage flaskerne, og så gå ned og hælde op ifølge vinmenuen. vinmenuen. Og så satte tjenerne ikke vinflaskerne tilbage på deres respektive pladser. Det blev han meget frustreret over, hvilket man jo selvfølgelig godt forstår. På det her tidspunkt, der er vores bongmaskine gået i stykker. Vi har nogle af 200 gæster. Med en ret af sådan noget seksretter. Så det er blevet mit ansvar at stå med alle 200 bonger og sørge for, at de kommer ud af klappen i den rigtige rækkefølge. Så jeg står med et kæmpe puslespil. Og har ligesom på en eller anden måde blevet nødt til at give op på gulvet og været sådan, det må I bare styre. Fordi jeg blev nødt til at sørge for, at folk også fik deres mad. Det ender med, at bartenderen kommer op til mig og får et flip, faktisk starter med at råbe. Skal vi lige pointere her, at det var ikke mig, der startede. Ja, skal vi skal jo kilden ind. Ja. Men han kommer op og råber af mig i frustration, hvilket man jo så godt forstår. Angivligt råber. Eller? Ja, angiveligt råber af mig. Mm. Og øhm, jeg kan ikke have mere af mit hoved, så øhm, det er en rigtig kort lunde, jeg kører med der. Så jeg siger til ham, det må du bare finde ud af. Det har simpelthen ikke tid til at tage mig af. Han går tilbage, tydeligvis stadig meget frustreret over situationen, kommer igen op et par minutter efter begynder igen at være frustreret over situationen. Og der siger jeg, ved du er hvis du ikke kan klare dit arbejde, så må du få af ned i kælderen, og så køler du af, og når du er klar, skal du komme op på arbejde igen. Og apropos det der med, at man kan sige det på konstruktiv måde, jeg råbte ikke, jeg hedde stemmen. <laughs> jeg kiggede ham dybt i øjnene. <laughs> og så gik han ned i kælderen. Så det var... Kom, hey, det synes jeg, der er rimelig konstruktivt, så. Helt sikkert den, det værste moment, jeg har haft. Hvornår føler I, at de blev immun over for den her tone? Oh, um... Immun. Jeg tror, jeg, jeg, ja, Nej, altså jeg tror, jeg lærer at grine endnu mere af det. Og okay. tænke endnu mere, øh, og, og gå øh, helt kontra på det også. Og jeg tror, at hvis jeg skulle se lidt ind indad, så er det jo nok heller ikke særlig konstruktivt at være helt øh, modsat. Det er jo vildt flabet i virkeligheden i en situation, hvor der står en, og er, altså en inspektør eller restaurantchef. der er stresset Og bare har brug for, at jeg siger ja tak. Og så kommer min anden flabet kommentar og siger, har du brug for, at vi taler om det? For det har jeg sagt nogle gange, og det har I ikke brug for. I har brug for, at jeg siger ja tak, holder min kæft og styrer min stilling. Og der bliver jeg jo lidt flæbet, for jeg synes, det er dumt at tale dårligt til hinanden. Jamen, det er det også. Men det, det er jo heller ikke konstruktivt, det. det jeg gør der. Øhm, men ja, jeg tror aldrig, jeg bliver immun overfor det. Øhm, jeg tror, jeg, jeg nogle gange griner lidt mere af det øh, end andre gange. Og så har jeg måske ikke købt helt ind på den der restaurationsbranche-sjagong. Men gør det på en egen også måde. Og derfor, du kun var der i fire år. Fordi... Ja. <laughs> ud. Det er egentlig sjovt, det der med at købe ind på den, fordi det tror jeg meget hurtigt, jeg gjorde. Der tror jeg meget sådan, ja, altså... Der tilpasser jeg mig enormt meget, fordi at jeg synes heller ikke, det er rart at råbe mennesker. Eller sådan, jeg, jeg ved, at jeg finder det meget naturligt at sådan, tage ansvar i situationer. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg tit er, det lyder forkert det her, men at være endt med ansvaret, fordi jeg har helt sikkert også vildt sagt, ja tak til det. Men det er noget, der falder mig naturligt, og jeg trives i det. Jeg synes, det er fedt, når det, jeg kan få det hele til at klappe. Og det it tickles my brain, når det sådan, bliver sådan et puslespil, jeg kan få til at gå op. Jeg synes, det er det fedeste. Så det er også helt sikkert det, jeg har kørt rigtig højt på. Men jeg tror, at jeg blev immun på den måde, at jeg svarede igen. Jeg gad ikke. At, øh, fordi jeg, jeg var sådan lidt, nej, du skal heller ikke snakke sådan der. Altså, det er ikke okay, at vi snakker sådan der til hinanden. Og jeg kan huske der, hvor øh, jeg arbejdede i et vandbureau, der var der en kok, som begyndte at råbe en af mine tjener. <laughs> og så gik jeg hen. Det er måske faktisk nok det værste, jeg har sagt. Det ved ikke engang, om det er. Mm -hmm. Men så gik jeg hen og sagde til ham sådan lidt, hey, sådan der skal du ikke snakke til min tjener. Oh. Hvis du har noget grimt at sige, så kan du sige det til mig, og så skal jeg nok tage en snak med min tjener, men du skal ikke snakke sådan der til dem. Det er mit ansvar. Øhm, og der kom en eller anden obviously helt respekt fra hans side, at jeg sagde det til ham. Fordi efterfølgende så snakker han slet ikke til min tjener. Så hvis han havde et eller andet, så gik han til mig, og, og det var en dejlig måde at styre kommunikationen på, fordi at du ved ikke, om du får sine på 21 år ind, der kan altså knap nok lige gå med tre tallerkener, så står der en eller anden idiot der en kok og råber af hende, og sådan, at det er hverken produktivt for hende, eller det er produktivt for dig, for hun ved ikke, hvad hun skal gøre, når du råber af hende, og hun bliver ikke bedre af det. Men jeg kan godt klare det, jeg har været i restaurantbranchen i så mange år, at jeg skal nok give dig tilbage og samme skuffe, og jeg tror, det er den måde, jeg er blevet immun over for det på, det er bare at sige, hey, snak til mig sådan der, men altså her til ikke længere, ligesom sæt nogle grænser for, hvordan vi skal snakke til hinanden, og, og faktisk også apropos det her med at sige ja tak tit, det kender jeg måske også. Man er gået ind til kokken, og så skal man høre, om de kan lave om på menuen eller sådan et eller andet. Så er jeg altid lagt ud med, jeg har bare behov for et ja tak eller et nej tak. Jeg skal ikke have forklaring om, hvorfor du ikke kan gøre det. Jeg skal have et ja tak eller nej tak. Kan du lave kylling i stedet for gris eller whatever? Og sådan, det er det fedeste at se de der kokke, sådan, der bare har lyst til at altså, sige et eller andet igen. Og så være sådan, nej tak. Cool, og så går man. Men hvem føler I, at den værste kommunikation kommer fra? Hvor føler I, at den starter henne? Ej, det, ja, det synes jeg ikke, man kan adskille så groft på den måde. For der, jeg tænker ikke, der er nogen, der bare møder ind og har lyst til at tale grimt i dag. Der er måske sket alt muligt i løbet af dagen, men hvis vi lige skulle sådan lokalisere det til restauranten bare og putte ja, put den ind i en lille bog der, så tror jeg, at det altså, stammer fra hele kulturen på restauranten og miljøet og sådan. Så træder man jo ind i nogle rammer, man er vant til at træde ind i, og så påtager man så den, så man har den på hovedet, man er vant til at have på hovedet, og så er det svært at skille sig ind med undervejs. Hvis man er vant til at være flabet, eller tale lidt grimt, eller øhm, tale meget hårdt, eller, og det var selvfølgelig det, man gør. Øhm, så det, det tror jeg måske er svaret. Jeg tror ikke, at den kommer noget særligt sted fra. Og, men det, er sådan, det værste, der er blevet sagt til mig, det synes jeg, når jeg bliver taget ned til. Øh, jeg kan huske en, der, er, der tit sådan kaldte folk for kælenavne. Batman, for eksempel. Mm. Det synes jeg var forfærdeligt. Jeg kunne slet ikke holde ud. Og, altså, jeg, ikke... jeg synes, det er nedladende at kalde folk Batman. En... Hvis du var på en arbejdsplads, ville folk jo aldrig, en god leder på en rigtig arbejdsplads, ville jo bare sige Jacob. Og ja. ikke hey mister, eller hey champ, eller hey hurtig Carl, kom lige herover. <laughs> sådan, det er jo bare nedladende, synes jeg. Ja. Men jeg kan huske en gang, en... og det var måske det værste, jeg oplevede. en gæst. Jeg havde drukket nogle gæster ret fulde, og de var sådan vi virkede generelt bare rimelig aggressive, også, da de kom ind. De sad om i baglokalet, og der var en masse alder der. <laughs> og på et tidspunkt, der var begyndt at blive ret travlt, og på et tidspunkt ringede de ned til restauranten. Så, så imens de sad i restauranten, ringede de på restaurantens telefon oh, cool. og sagde, øh, om de kunne få en ny tjener, en langsom tjener, de havde. Ej, oh, oh, nej. No. Ja, og, øh, og, <laughs> og så gik, øh, gik en af, af lederne der med mig, eller find, og fandt mig og sagde, jeg kan få jeg op lige nu at nogle, et af dine boer, altså undskyld, hvad bliver du, er du sikker på, at det ikke er en joke? Nej, der er nogen, der ringer og siger, at du er langsom. Nej. Er det Æ, og så syv. kunne vi jo hurtigt se, at det var dem, for de sidder og fines. Øhm, hvad men gjorde de, din chef, der? der han smed dem faktisk ud. Nå, okay. Ja, men, ja, det synes jeg også var fedt. Men jeg smed dem ud og sagde, at I gratis, der kommer ikke mere mad at gå. Det synes jeg var fedt. Ja, okay, fordi jeg, jeg føler altid, at jeg har i hvert fald oftest arbejdet med chefer eller ledere, der er gået efter det her med at gæsten, har altid ret. Aktet. Jeg synes, jeg har flere oplevelser, hvor at jeg ikke er blevet bakket op af min chef, end folk, der egentlig har bakket mig op og sagt, okay, nu, nu smider vi faktisk dem her ud. Jeg føler, at det er en meget 50-50, men faktisk også for at svare på dit spørgsmål tidligere omkring det her med, hvem er det, der står til ansvar for tonen. Og jeg er meget enig med dig, Jakob, at alle har et ansvar i at skabe en kultur, men jeg synes også, det er rigtig meget lederne, der skaber en kultur, og det er rigtig meget dem, der sætter tonen for, hvordan man snakker til hinanden. Og med lederne, der mener jeg ikke altså nødvendigvis hvis de er restaurantchefer, fordi at jeg har i hvert fald mødt mange der prøvede virkelig at hæve niveauet af hvordan vi snakkede til hinanden. Men det er hvordan dem der styrer køkkenet og dem der har ansvaret, manageren for restauranten, der virkelig skaber og sætter tonen for hvordan vi snakker til hinanden. Og jeg tror langt hen ad vejen der er det en 50/50 -50 af hvad for nogle personer du møder og hvad for en tone det, det er de prøver at skabe. Jeg har altid fulgt min chefer for arbejdspladser. <laughs> Fordi når jeg har fundet nogle chefer, jeg synes, der har skabt en god kultur, så har jeg taget med dem videre. Fordi det er virkelig guldkorn at finde nogle fede chefer i restaurantbranchen. I restaurationsfaget, der bliver man meget hurtigt lært op med, at der er en sætning, man kan sige, som er den eneste rigtige sætning, som er ja tak. Og til dem, som ikke har været i faget, så betyder ja tak, at opgaven er modtaget og forstået, og du har tænkt dig at rykke på det med det samme. Så hvis jeg for eksempel siger, Jakob, kan du tage tre talakner til bord 19? Så siger du ja tak. Præcis. Og det er ligesom blevet kutyme med, at alle ligesom siger ja tak. Og når man står her i orkanens øje, og det hele spiller klokken 8 en fredag aften, og alle har et eller andet, de skal nå så føler jeg, at vi alle sammen er kommet til et tidspunkt, hvor man har været nødt til at sige ja tak, men man egentlig nok burde have sagt noget andet. Så mit spørgsmål er, hvornår er I gået fra til at sige ja tak til at lære at sige nej tak, eller "folk af tak, som, som titlen jo lyder? Ja, altså, øh, jeg tror, på den restaurant, jeg var længst tidligere, øh, som også er der, jeg ligesom føler, at jeg har haft min karriere og har haft mange gode minder fra... Der gik alligevel en del måneder, synes jeg, før jeg lærte at falde ind i det. Og, og Hvad er en del måneder? Er det tre måneder eller et halvt år? jeg tror, det gik et halvt år. Ja. Og så turde jeg godt øh, nogle gange at sige, jeg har lige bedre forstand på situationen lige nu. Øh, det gør jeg ikke lige, det her, tror jeg. Mm -hmm. Eller find en anden. <laughs> <Ja. For laughs> det fik... Fuck, hvor flæger jeg find, find en, en anden. <laughs> en anden. <laughs> det, det fik jeg at vide, at det måtte man godt. Hvis der Bestemt. Det ikke måtte man godt, hvis der er god grund til det. Men det, det er heller ikke altid, at det bliver til så godt imod. Men spørgsmålet var om, hvornår jeg lærte at sige noget andet, end, end ja tak. Jeg ved i hvert fald for mig selv at øh, jeg tror, at der er flere gange, jeg har sagt ja tak til en arbejdsopgave, jeg ikke har kunnet sige ja tak til, inden jeg har sagt nej tak, eller for tak. Ja, noget jeg er træt af, eller og stadig er jeg træt af nu. Jeg, jeg ligger søvnløs om natten stadig to år efter, at <laughs> jeg kom ud af branchen. Det er, når der var øh, en inspektør og og så videre på arbejde, der kom hen til mig i rap, efter altså, inden for det inden, inden samme minut, og bad om to forskellige opgaver, og gerne vil høre, at ja tak. Mm. Og, jeg, og jeg har flere gange sagt bagefter, øh, så må I tale med hinanden om, hvad I har brug for, fordi I sender det hen til mig. Jeg, så rigtigt. Jeg, jeg, og jeg har tænkt mig at sige nej tak til en af jer, og så bliver I sure. 100. Så der må I simpelthen være bedre til at, at koordinere med hinanden, og det synes jeg er flæbet. Så altså, jeg synes, det er irriterende, fordi de er med at blive sure på mig over det dem, der er, er har en dårlig ja, rollefordelingsstil, eller ja, dårligt overblik. Jeg føler, at det er lidt ligesom, når du skal fortælle begge dine forældre, hvor du er henne, <laughs> eller sådan, hvad du skal efter skole. <laughs> det er virkelig sådan snak sammen. Ja. Ja. Og jeg kan super godt genkende det, og, og det synes jeg faktisk også er ofte problematikken, når man er flere øh, restaurantchefer der afvikler, kan jeg mange navn. Men det er det der med at, at koordinere samtidig, hvad det er, hinandens arbejdsopgaver er, fordi at jeg havde en øh, kollega, hvor jeg ville møde ind på arbejde. Hun var også øh, supervisor, hed det der. Og så ville jeg være, være ligesom klar til at få en overlevering, fordi jeg skulle overtage hendes stilling. Og hendes overlevering ville bare være, hjælp, hvor du kan. Det sagde hun til mig, og det sagde hun til alle tjenerne, der med den. Så stakkels 1. de er blevet spurgt 20 gange <laughs> inden for de sidste 10 minutter, om de mangler noget. Fordi alle bare er, hjælp, hvor du kan. Så starter man ved 1, og så tager man en række ned, ikke? Og det er bare sådan noget... Så bliver du nødt til at, at vælge din opgaver. Der vil jeg jo gå i barn og lave mig en ginotonic gin i en højde kaffekop. Og det forstår jeg bare godt. Det er det rigtigt, det skal være en kaffekop, så folk ikke kan gennemskue på yeah. det? Der var min, altså, kaffe med baileys. Og, For ja. det ligner bare kaffe med mælk. Ja. Eller espresso martini også bare en kaffe. True. Den har jeg også kørt mange gange. Jeg elskede, når man nogle gange stod til briefing briefingen, restauranten åbnede, og folk stod med de der kaffekopper, og så stod man lige ved siden af en, hvor man lige kunne lukke. Det var sådan, at den der, den er <laughs> Min første nytårsservice, der var jeg... jeg var simpelthen fuldt, da det begyndt. Det var fantastisk. Og jeg vil gerne sige... Jeg lige bare en hurtig lynkommentar. kommentar. Jeg var simpelthen god, når jeg lige havde drukket et par... Det er selvindsigt, det jeg der. Jeg blev kaldt kaldt tequila, Jacob. Uh. Fordi jeg kunne sælge tequila, som ingen andre simpelthen kunne. Klokken, også klokken 14 om formiddagen. Men jeg var simpelthen god, Tjener, når jeg lige havde fået... Ginotonics. Det kan jeg faktisk godt huske, fordi Jakob du og jeg, vi har jo arbejdet sammen på den samme restaurant mm. på et tidspunkt, hvor du gik altid, ja, det var, og ja, du gik altid rundt med den der flaske tequila, og, <laughs> og sådan der, altså, nogen der skal tequila, og det der jo var så fucked op det var, at den der tequila flaske kostede jo 75 kroner indkøbsfris, Nej. og et shot kostede 75 kroner. 95 for den dyre. Nå! Ja. Sygt nok. Tror jeg, 85. Ja, det var den, jeg kørte. Imponerende. Det var god. <laughs> Så er der skart du ligesom kan spise folk af med er finde en anden. Jeg er lige gang med at søve til tequila her. Okay, men hvis vi lige skal komme tilbage til, øh, til den her tone, der er på, øh, på arbejdsvarsen, i hvert fald i recensionsfaget. Jeg kunne mærke for mig selv, at der kom på et tidspunkt, hvor at jeg blev i tvivl om, hvornår jeg frygtede nogen, og hvornår jeg havde respekt for nogen. Og jeg tror, på et tidspunkt, der ender det ligesom i det samme, at jeg tror, at jeg har respekt for min chef, men jeg frygter ham egentlig bare i stedet for. Altså, det er ikke en chef, jeg tør at komme til, hvis jeg har fucket op, eller tabt et eller andet, eller bestilt noget forkert, eller byttet om på bordene, eller et eller andet. Altså, jeg kan bare huske, at sådan, når man stod i det der moment, hvor man var sådan der, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck sådan der. jeg har serveret 13 lags det bor fucking 10, og de skulle bare have... I karre, i for, <laughs> eller hvad fanden det nu skal hvor Jeg tror, det kom bag på mig, hvor meget jeg egentlig frygtede dem, og jeg er blevet i tvivl om, hvad forskellen på frygt og respekt egentlig er. Og det synes jeg også, øh, var, var meget sjovt sådan, at lægge mærke til, lige mens det skete for mig. Øh, fordi der var en periode, hvor jeg tænkte, Åh, jeg håber ikke, øh, den person er på arbejde i aften, fordi ja. så er det nederen, øh, hvis jeg begår en fejl. Og så får jeg en ubehagelig aften, eller jeg tør ikke at gå og hygge mig, fordi jeg, jeg er bange for det. Men jeg tror, med efter noget tid, der ligesom også blev bedre og forstå dynamikken lidt, og hele ja, det puslespil, der skal ikke på en restaurant, som du nævnte der tror jeg, at jeg stadig tænkte, jeg ikke frygter personen, men jeg, det gik fra at være frygt til at være sådan, jeg synes, du er et fjols, der øh, er lidt dårligt til at reagere, når du bliver sur, men egentlig også har lidt respekt for, at de faktisk virkelig er gode til at køre en restaurant. Mm. Hvor, jeg, hvor jeg havde det sådan lidt nogle gange, at som jeg sagde før, man kan sagtens tale på meget mere konstruktive måder end det blev gjort i restaurationsbranchen, men det holdt op med at være frygt. Det er selv også blevet god og forstået ligesom sådan. Okay, jeg kan godt se hvorfor du bliver irriteret. Jeg kan ikke se at du jeg, jeg kan ikke forstå hvorfor du bliver irriteret som du gør, men jeg kan faktisk godt forstå hvorfor du bliver irriteret. Men er det ikke lidt en dårlig præmis, at man man ligesom undskylder dem med at have en dårlig tone eller en dårlig måde at kommunikere på bare fordi de er gode til at køre en restaurant? Jo, men jeg synes selv eller at jeg har undskyldt dem for det. Jeg synes det kan nogle dårlige og dårlige kollegestil og bare et dårligt menneskestil, og tale grimt og nedladende til hinanden og have en dårlig tone. Jeg vil ønske for restaurationsbranchen, at det ikke var sådan. Men nu var det et spørgsmål, hvornår det gik fra at være frygt til respekt. Og det vil sige, det var heller ikke respekt, men det var en form for forståelse af at være sådan, okay, jeg kan faktisk godt, hvis jeg skal prøve at se verden fra dit synspunkt, så kan jeg godt forstå, at du reagerer, som du gør, fordi du har lært, hvordan man kører en restaurant, og du har formentlig gjort det i rigtig mange år. Så jeg kan godt sætte mig ind i, at du kommer til at tale, som du gør, men du burde ikke. Mm. Jeg tror, at øh, der er flere aspekter i dit spørgsmål for mig, fordi at der er både det, hvornår jeg personligt selv er gået fra at frygte ledere øh, til manglende på respekt og respekt. Mm -hmm. Men så faktisk også det her med at blive leder og på en eller anden måde også... Øh, at være frygtet. At være frygtet eller være respektet. Mm. Og, altså, eller, altså, det, det er en Ja, det er jo slet ikke en hård, fin balance et eller andet vel fordi det burde være Men lige i, de, i den scene føler jeg virkelig, at det er. Altså... Og det føler jeg også, at det er, fordi at, at, øhm, folk er ligesom, de kan godt sådan komme med nogle kommentarer, og det gør man alle sammen. Og så nogle gange kunne jeg godt blive i tvivl, sådan at uh, men du, du må ikke være bange for mig. Altså sådan, og det håber jeg bestemt ikke, at, at der er nogen, der har oplevet, at jeg føler heller ikke, at jeg har oplevet, at der er nogen, der har været bange for mig på den måde. Men det var noget, jeg var meget opmærksom på. Og det var noget, jeg, jeg altid prøvede at være god til at huske mig selv på. At hvis det var, folk havde et problem, selvom jeg var stresset eller presset eller et eller andet. Øhm, så var jeg sådan, jeg ser dig, jeg hører dig. Lige giv mig to minutter, så er jeg der. Altså det der med at, at ligesom prøve en hård, fin balance med sådan, at jeg har også et arbejde, jeg skal forholde mig til. Og jeg skal få det her til at løbe rundt. Men jeg vil også godt møde dig som menneske og som person og som kollega. Men vi har også lige 300 mennesker, der skal spise. Altså sådan, hele tiden det der med, sådan, hvornår skal jeg bede dig om bare at køre? Og hvornår kan jeg give dig en rygepause? Sådan, altså, balancen af det synes jeg har været rigtig svært. I forhold til mig selv, så startede jeg ud med at arbejde for øhm, et rigtig, rigtig skidt sted. Øhm, <laughs> de har været i aviserne og alle mulige ting. Rigtig slemme mennesker. Øhm, og dem, dem var jeg adisteret bange for. Altså, det var udelukkende Altså, hvilke frygt. positioner var de her slemme mennesker i? Var der nogen, der var på gulvet, eller var det den der... Det var dem, der ejede restauranterne. Ja. Øhm, som lavede nogle rigtig grimme ting øh, bag lukkede døre, som jeg heldigvis ikke var involveret i. Hvad var det for nogle grimme ting? snud primært med alle mulige ting. Det var sådan noget med, jeg ville ringe til Dansk Artursystem, og så ville vi have et nyt CVR-nummer hver gang jeg ringede. Oh. Og for dem, der ikke ved, hvad et nummer er, så er det det nummer, man får, når man ejer en virksomhed. Og hvis du skifter det, så får du nye øhm, skatteregler eller sådan et eller andet. Det er i hvert fald en god måde at snude sig til en masse penge på. Og det var udelukkende smart. frygt. Ja, røvsmart. <laughs> meget øhm, røv <smart. laughs> Pissirriterende, når du arbejder for dem. <laughs> <laughs> øhm, og du virker virkelig dum, når Birgitte tager telefonen fra Dansk og spørger, hvem du arbejder for. Men det var udelukkende frygt. Og apropos det der med faktisk at snakke rigtig grimt til hinanden, der kan jeg huske, det er det sted, jeg er blevet råbt mest af og det har været mest ubehageligt fordi det har været ting der har været ud af min kontrol. Altså, der kan vi virkelig snakke om at blive råbet, eller råbt eller råbdag uden grund. Det var at varmelampen var faldet i en storm, som mødte ind på arbejde efter. og den fuck kævler, den her varmelamp stod du klar hvor meget den koster. Og, og, og, og, jeg har ingen kontrol over det. It's out of my hands. Altså hvad vil du have jeg skal stå der midt om natten og holde fast i den? Altså der var virkelig et element af frygt og jeg kan også huske, at jeg blev nødt til at sige øh, op på åben gade, fordi jeg simpelthen var så bange for min chef på det tidspunkt. Øhm, wow. Så jeg tror også, at jeg havde så meget frygt i mig, da jeg ligesom rykkede videre i restaurantbranchen, eller jeg var så hærdet af det, at, at det var ikke fordi, at jeg respekterede folk mere af den grund eller noget som helst, men jeg synes bare at allerede, at tonen var bedre. Altså, man var ligesom blevet så ikke immun, men nærmest overfor, hvordan man snakkede til hinanden. Øh, så det var helt sikkert, at jeg startede et sted af kæmpe frygt. Og efter det, så mødte jeg flere og flere mennesker, som jeg som faktisk lærte mig at kommunikere, og som viste mig det, som du også siger, Jacob, det der med, at der er andre måder at kommunikere konstruktivt på. Og dem havde jeg rigtig meget respekt for, og har det siddet den dag i dag. Jeg vil sige, jeg, jeg har også, øh, jeg tror ikke for alvor, jeg har frygtet nogen. Eller sådan, jeg har heller ikke haft på den måde, jeg kan høre, at du har det på nu. Øhm, jeg har frygtet de måder, jeg føle de kunne komme til at handle på. For eksempel, så med man af mig for en masse mennesker. Det synes mm. jeg ikke var rart. Øh, men jeg, har, jeg tænkte også øh, meget, at arbejdet der, at i forhold til det her med respekt, at der er jo nogen, der reelt står med et ansvar, jeg ikke har. Altså, inspektøren sidder jo efter service serviceklokken et om natten halvt 2 nogle gange og skal til kasse op, imens der bare sidder et hold af syv tjenere og knapper harbobejere og larmer og siger, kom nu herover. Øhm, og den her inspektør har jo nogle gange været alene på kørt service alene uden en restaurantchef øh, med et halvt køkken. Og den person har jo meget ansvar den aften. Og det er den persons ansvar at få restauranten til at løbe rundt. Og det har jeg haft respekt for. Mm. Og også selvom, at der måske er blevet talt lidt dumt en gang imellem. Men det kommer man jo til. Øh, så jeg tror, at det gik godt for mig, det der med respekt. Det har ligesom også gik godt for mig, hvor meget der skal til for at køre en restaurant. Ej, må jeg lige tilføje en historie til det? <laughs> Fordi ja, det minder mig faktisk rigtig meget om det her med, jeg kan huske, jeg tror, det var min anden ledersidling eller sådan noget. Det var på en ø, stor koncern, som har bufféer. Huk uh, wonder what that is. <laughs> øh, hvor at de kørte deres bordsystem på en iPad. Og det var sådan noget med, at de kun bookede folk ind til klokken 8. Og så efter det, så kunne man godt booke boere, men de var ikke placeret på nogen boere. Så det var mit ansvar at sørge for, at når der var nogen, der gik, så satte jeg ligesom de nye bookinger op. Fedeste puslespil. Det var det fedeste. Jeg havde det så sjovt med det job. ja. Men det gjorde, at jeg var låst rigtig meget fast med den her iPad og ligesom se, hvornår gæsterne var tjekket øh, ud og sådan noget. Og det var altid én øh, restaurantchef der havde ansvaret for det, og så var der én, der stod ligesom for servicedelen af det. Og jeg kan huske, at der var rigtig mange, der de første par uger og måneder, der ikke vidste, hvad jeg lavede. Og de synes bare, jeg var doven. For jeg stod bare ved kassen med den der fucking iPad. Hvad lavede jeg? Og det der med, at så sad vi efter service, hvor jeg var sådan, at jeg laver egentlig det her og det her, og sådan, det er min arbejdsopgave. Og det var først efter et par måneder, at de ligesom fangede, hvad det var, jeg lavede, at de begyndte at have forståelse for, når hun er ikke bare dårlig. Altså, sådan, hun står ikke bare og kigger ud på os. Hun, hun arbejder faktisk. Og det tror jeg, at der og, og, og også på et højere niveau med ledere, køkkenchefer og alle sådan nogle ting, at der er mange skjulte arbejdsopgaver, som man først bliver opmærksom på, altså ligesom et par måneder inden i branchen. Øhm, det føler jeg også, at for eksempel det der med, at du står med en iPad, også øh, handler om, at vi er en generation, hvor vi ikke står med et stykke papir mere. Hvor at hvis du for eksempel har stået med en masse papir og en kuglepind og ligesom streget af og krydset af, så var der ikke nogen, der havde været i tvivl om, at du faktisk stod og arbejdede lige nu eller fik et puslespil til at gå op. Men der er et eller andet det, der er med, at alt er jo øh, teknisk nu. Så når man ligesom står med en iPad eller står med en iPhone og læser en køreplan igennem eller et eller andet, ikke? så får man sådan en, og hun, hun står sikkert på Instagram eller Snapchat præcis. eller tjekker hendes mail eller sådan der. What do I know? Jeg har lyst til at spørge jer begge to, hvad det værste er, en, en leder nogen sådan har spurgt jer om. Så jeg har et par gange, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville gå hjem eller arbejde for at spise mad gratis en anden dag. Så sådan ikke for løn, men for mad. Og det, der svarer jeg bare altid. Altså, så går jeg hjem. Ja. For jeg, jeg synes bare, nu har jeg også arbejdet en, en fagforening en del år. Jeg synes ikke, man arbejder gratis. Man arbejder heller ikke for mad. Du må gerne give mig et måltid gratis, men jeg skal også have løn. Men det føler jeg også kræver noget ryggrad at sige det. Jeg tror, at... Ja, der at... er mange, der siger, at mad så bliver... Fordi det, ja Og der er også lidt en jargon med i øh, restaurationsbranchen, at vi kan sagtens finde en anden, der vil have dit job. Ja. Øh, men det ja sådan, altså... Færre, så find en anden. Jeg gider ikke at arbejde for et måltid. Altså sådan, jeg kan gøre mig at lave et måltid. Altså, det er måske et lidt klittigt spørgsmål. <laughs> men følte du, at der var nogle af dine kollegaer, der ligesom syntes, det var nederen af dig, at du ikke blev... Øh, hver gang det er sket, så har jeg faktisk fået løn og blevet. Okay. Altså så, ja. Og så var sådan, blive på. Øhm, og så bare fået løn. Så ja, nej, jeg tror ikke... Øhm... For det tror jeg ville være frygteligt for mig. Altså, det, hvis der var nogen, der havde spurgt mig om det, så ville jeg føle, at jeg sådan blev mine kammerater. Altså, Sejler alene agtigt øhm... ja. Så bliver det sådan lidt uh, United Front, og så går alle bare. <laughs> så må du give os alle løn. eller Præcis, ja. Ja. nej Nej, det forstår jeg godt, du siger, hvad kommer ens kollegaer til at tænke. Det, det tror jeg ikke, at tænke på de tidspunkter. Mm. Det er ikke så mange det gange, det er sket, men det er mm -mm. Ja, sket nogle gange. Og jeg ved også, det er sket for andre. Jeg fik jo at vide, at en inspektør, hvis du bliver spurgt om det her, så siger jeg, nej tak. Mm. Så det var også det, der ligesom gjorde jeg tur at gøre mm. det, ikke? fordi jeg gik lidt op i, i sådan <laughs> så. Ja. så jeg synes ikke, man skulle arbejde. Men det synes jeg var noget rod. Det er det nu, nu har vi snakket meget om, øh, hvad vores øh, kollegaer eller inspektørchef og restaurangchefer, kaldt og hvad du vil, ligesom har sagt til jer. Men øh, jeg føler også, at den her tone også er fra gæsternes side af. Så hvad det værste egentlig har oplevet, en gæst nogensinde har sagt her? Altså, jeg har heldigvis ikke været ude for, at der er så mange gæster, der har sagt sagt ting. Der er mange gæster, der har sådan, taget fat på en, eller sådan, taget på en. Men i forhold til at sige ting, der har jeg faktisk mest været, op, været ude for, at det er blevet sagt til øh, mine kollega og mine tjener. Øh, det er mine tjener, som jeg har ejerskabsfornemmelse, men det får man lidt nogle gange. <laughs> <laughs> øh, det var en... Øh... Jeg har to situationer. Den første situation var et øh, kæmpe selskab. De var ude for at spise julefrokost. Øh, kun herre, Begge gange faktisk. Dejligt med det. De havde en øh, tjener, som var sort. Og de brugte hele aftenen på at fortælle racistiske jokes, mens hun gik og ryddede af fra deres bord. Og øh... det kommer hun så selvfølgelig op og siger til mig og min kollega. Og... Der var min kollega, altså så hurtigt, jeg, tror, jeg, jeg nåede engang at, at tænke, før hun handlede, det var så vildt. Hun sagde bare, hvor sidder de henne? Så gik hun ned til dem, og sagde hun, tak for i aften, gutter, I skal smutte nu. Men hun havde så ondt i maven, øh, og det kan jeg bare godt forstå, og jeg har også været ude for det på et andet tidspunkt, hvor jeg ikke handlede hurtigt nok, øh, og det er stadig noget, der giver mig ondt i maven den dag i dag, øh, hvor jeg skulle smitte nogle gæster ud, og jeg ikke var hurtigt nok til at gøre det, fordi de også kom med racistiske bemærkninger. Anden gang var, eller det er jo så tredje eksempel nu, var, at øh, der kom en gæst op til en af tjenerne, og siger, at der er ikke mere øh, papir ude på toilettet. Og så tør han hænderne af, i han skjorte. Nej. Så han. Fuck, hvor sygt. Er det rigtigt? Det er 100% rigtig historie, og han flejnede fuldstændig. Og vi er selvfølgelig også med at smide gæsten ud af restauranten. At det Fucking glammelt. Var det tis lort? <laughs> altså, jeg tror, at han havde vasket sine hænder. Og så var sådan et, der ikke mere papir, og okay, så er sådan lidt okay, okay, hen, men okay, stadig... Så stadig Jeg kan huske, der var på et tidspunkt, øh, hvor jeg også arbejdede for en, øh, en restaurant. Det var en større familiekoncern. Øhm, så de typer af gæster, der ligesom er dernede, er familier med børn og koner og mænd og kusiner og fætter. Og, sådan. og øh, der er ligesom et område, der er en anden scene der står for. Og øh, så der er noget mad, der skal løbes med, så jeg går ligesom ned til det her selskab på seks mennesker for at skal servere det her mad, og alle havde ligesom bestilt samme ret. Så der var ikke så meget har dem med, når hvem skal have en risotto, eller hvem skal have det, eller du ved et eller andet. Jeg var sådan der, nå begynder bare at servere det, fordi der er jo, der er jo ingen grund til at spørge, hvem der skal have hvad, fordi alting var jo det samme. Og så øh, sidder der den ældste ved bordet, som jeg tydeligt kan mærke, den som ligesom har inviteret til arrangementet, er meget, hun kigger på mig, og så hun sådan, har du nogensinde overvejet uh, at få bøjle på? <laughs> og nej. Jo, og jeg står der helt paf, og så man står jo i arbejdsregi, og skal være professionel, ja. ikke? Så jeg er jeg sådan, altså, nå, jeg sådan, nå, men her er den sidste tallerken, så prøver jeg ligesom at snakke udenom. Og så er hun sådan, nej, nej, vi havde da en anden tjener, sådan, jeg skal da ikke, sådan, det der ulækkert, at der er så grimme tjener hernede, der skal være mad for mig. Ah, ej, hvor er det sygt. Ej, jeg står bare helt par, for det altså ikke en julefrokost, hvor folk er stive, og man ligesom kan undskylde med det, det er et familiearrangement. Men selvom man skal undskylde med det. Så er det jo ikke en undskyldning, men hvis man nu skulle prøve sådan at tale der, <laughs> så er det lidt på spidsen. Og jeg står så stadigvæk sådan lidt og sådan, Nå, jam, okay, nå, men øhm, ved du hvad? Velbekom. Går ligesom derfra, går rundt om hjørnet, tager lige et moment, lige uh, trækker vejret og sådan, Whatever, people are weird, it's fine. Og så um, resten af aftenen, der kan jeg mærke, at de snakker om mig meget, og de knipser os efter mig. Og der var jeg bare lige hurtigt sige når man knipser aldrig efter en aldrig, tjener. Aldrig, aldrig. Du knipser aldrig efter et andet menneske, du knipser aldrig af nogen. Det gør du simpelthen bare ikke. Men de sidder og knipser efter mig, prøver virkelig at lukke ører for det, og bare fokusere på noget andet. Så er det, de skal til at betale, så går det op til min chef, og så siger de, Nå, men vi har også bare lige en indvending til aftens tjener. Og øh, så kommer de med en kæmpe lang løgnhistorie omkring, at jeg har været uforskammet og uhøflig, og ikke har vildt svare på deres spørgsmål, hvor man jo så kan tænke tilbage på og sige, når spørgsmålet var, hvorvidt om jeg var blevet tilbudt toskinder som barn, som jeg ikke synes så noget at gøre med, hvorvidt om, hvem havde bestilt rebuy, og hvem havde bestilt mørbræ, men lad det være, ja, lad det være ved det. Og jeg står som ligesom rundt om hjørnet, så hende og gæsten, hun kan ikke se mig. Og hun står og siger alle de her ting, og som mange tjenere og chefer i den her branche lever efter, at gæsten har altid ret, så de står jo bare ligesom og æder den her lort og siger, om det er vi rigtig kede af, fordi de har jo kun hørt hende sidder og sagen. Og jeg ser rødt. Jeg føler mig så uretfærdig behandlet, fordi at, hvordan jeg ser ud udseendelsmæssigt udseend har jo intet at gøre med, om maden smager godt eller om de har haft en hyggelig aften. Det må man ikke påvirke dem. Så da hun går, jeg ser rødt, går rundt om det her hjørne, og så tager jeg sådan hånden op, altså over for hovedet, for jeg er bare klar til at fucking klappe hinanden, for jeg føler mig så fucking uretfærdig behandlet. Træk den lige ned igen, så går jeg forbi hende, fordi at maden kalder, Et eller noget går forbi hende, og så spytter hun med efter mig. Og så Nej. Hun... Altså, det, det er sådan helt filmagtigt. Altså, nogle gange, når jeg tænker What tilbage på fuck? det, jeg er også sådan, at det skete ikke. Det skete fucking, ikke? Og så spytter hun på men hun rammer mig heldigvis, ikke? Og så vender jeg mig om, og så tager jeg den der hånd op igen, og så er jeg sådan, "Dig!" Og så heldigvis så står min chef lige bag mig, tager fat i min arm, river mig rundt om hjørnet igen, og så han sådan, nah, hvad skete der? Og så begynder jeg bare at store turde for jer. Og oh, hun sagde, det. åh og det, det, det, det. -de -de, de -de -de. Altså sådan der, h -h, hvad fuck man nu siger, hvor det er bare hvor man virkelig også bliver spist af med sådan en, gå lige ud og tage en cigaret, og så kom tilbage på arbejde igen. Hvor yeah, yeah, yeah, yeah. man bare sådan, som om en cigaret kunne gøre det <laughs> fucking trænet. jeg med ligesom er blevet udsat for, hvor at der kunne jeg i hvert fald godt have manglet, at der var en chef, der ligesom gik ind og forsvarede mig der, eller var sådan, okay, men skal vi lige mødes, og sådan, at hvad skete der egentlig? Men hun fik jo bare lov til at gå og ligesom have betalt for hans middag, og så, så var det ligesom den aften, der var kørt, ikke? Fuck, Puh, en lorteoplevelse. Ja. Jeg, jeg føler aldrig, at jeg har haft sådan nogle for alvor slemme Fuck, For dejligt. Det der, det lyder virkelig ubehageligt, jo. Det er jo kanon kanonubehageligt. Men også fordi man står der, på det tidspunkt var jeg 18 år, så der, der er også noget af det, man tager ind, ikke? Bestemt. Og samtidig med, at jeg tror stadigvæk, at den der i dag sidder jeg og tænker, men hvad fanden har mine tænder med den fucking ribeye, jeg, gør? Nej, altså, sådan, jeg Jeg er stadigvæk en lille bitte smule i tvivl, men, skal øh... bare tvivl. Yeah, andre menneskers kroppe kommer jo bare ikke ind ved. Så hun skulle jo hun skal bare holde sin kæft fra start, kan man sige. Yeah, men, øh, øh, øh, så, jeg har ikke haft. er. Der har ikke været nogen, der har været decideret grov mod, og synes jeg i hvert fald ikke rigtig, hvad jeg kan huske. Øh, men jeg kan huske især en episode, hvor jeg kørte sådan et, øh, et bord ind i det lokale, jeg nævnte tidligere, hvor jeg også væltede ud fra en gang, men der kørte jeg et, et, et bord med nogen, som havde bestilt ligesom, den dyreste menusammensætning, man kunne, og, og de var en del mennesker, og man kunne se, at de, de måtte gerne bruge penge hele aftenen. Der. Og så var jeg ligesom inden til at starte med at præsentere hele menuen, og kigge gennem alle elementerne og få et dessert. Man får noget vin, de skulle have så videre, men alt andet kunne de bare sige til mig, og så kunne vi finde ud af noget. Og så var der en, der rakte hånden op og sagde: Kom lige over. Øhm, vi skal bare have en dessert mindre. Så sagde jeg: Okay, er du sikker? Vi, vi kan jo sagtens bare lave dem, og så kan du det være med at spise den eller du kan give den til dine datter ved siden af dig. altså det er også fint nej, hør hvad jeg siger, en mindre, forstår du det? Og er sådan, ja, fint vi laver <laughs> en dessert mindre øhm, så kommer vi til øh, jeg skal til at rydde af fra hovedret, og jeg siger jeg vil bare lige dobbelt med lidt sådan, kick, øh, sådan smil på øjet hvad man siger, eller smil på læben. glem de øjet øhm, har du plads til desserten, eller er du stadig helt sikker på du skal have den, og hun var bare sådan jeg skal ikke have den dessert, fint så tager jeg til køkkenet, jeg kørte bongen og så er yes, 17 deserter, ikke 18. Og så gik vi ind, serverede dem, og så havde hun, og jeg troede hun jokede med mig, men så havde hun kunne hjælpe med the nerve til at sige til mig, kom lige over. Kom lige en gang, kom. Nej, sådan nej, med nej. en finger. Nej, Og så siger hun, kan du tælle, hvor mange vi er? Nej. Ja, og så siger jeg, ja, det, det, det kan jeg godt. Og hun sådan, okay, prøv lige at gøre det for mig. Nej. Og, og jeg var sådan, ja, det har i ikke tænkt mig. Så sagde jeg til hende, men jeg kan godt fortælle dig, at jeg er 18, og du har bedt om 17 desserter, du skulle ikke have en. Og hendes datter sad og svedt. Jeg, jeg kunne se det på hende. Så okay, hvor mange desserter har du kommet ud med? Jeg blev bare sådan, Jeg Så sagde jeg, prøver. du har bestilt 17 desserter. Dem omkring der Nej. ved det, jeg har spurgt dig flere gange, om du vil have din dessert. Du ville ikke, du var ikke sulten, du skulle ikke have en. Ja, hun sad der, jo, jeg har helt en bedt om en. Brød, du får Du må gerne få en dessert. I, I har betalt for det på forhånd. Ja, ja. Jeg, det, sagt, jeg det har jeg sagt det hele tiden. har ikke ganske du får den dessert <laughs> ja, Jeg er altså. glad, det er ikke mine penge. Det ser jeg ikke til. Men nu, altså, jeg gik ud og hentede en dessert. Ja. Så det var klar på 10 Ej. sekunder. Så sagde, vi skal også have to raperolle sprits. Det sagde, fint, det får I. Så har du ved, at den to raperolle sprits, der kom et par minutter længere. Og så lavede den der finger til med igen. Sagde, kom, kom så Kom jeg, kom Så prøv at lade den her. <laughs> og jeg sagde, øh, nej. Det har jeg ikke lige lyst til. Det så, er okay. så vanvittigt når gæster snart. Prøv lige smage det her for mm. så nej, jeg er ikke tænker mig at spise din mad. Så siger du til mig. Der mangler spidse i. Og jeg er ved, ved at dø af grin. Og jeg, altså, jeg lyst det til at, var... at sige til. Vel, verden er spidse. Og så noget <laughs> fordi jeg. Du siger til ind, det er klart. Der mangler spidse. Du får et par nye og jeg og jeg og det var det jeg var god til, synes jeg, også i restauranten. Altid at tænke, også når min leder taler grimt til mig, så jeg havde, jeg var bare god til at tænke sådan det du er bare dumme menneske end mig og så så grimmelappen. <laughs> den. Øhm, og så var jeg, derfor var jeg altid bare sådan det er klart mand, der mangler spitze. <laughs> så skulle gøre det. Gik ud, kom tilbage med den eh øh, var den samme drink, ikke? Som Fantastic. hun Fantastisk, elsker det. Tak. Yes. <laughs> øh, men den manglede stadig spitze. <laughs> <laughs> så det tror ud. ombygd. Well, obviously, du kom med den samme drink, jo, <laughs> og jeg kom med spitze i den. Men, så han går ud til han går fandme ud til bar tinderen og så nu må gerne klage. Ej, og han står der, øh, der, der er ikke tid til at prøve lige at sige, kan du ikke finde en af mine kollegaer? Og sådan, nej, det er dig, jeg vil, jeg vil klage til. Og jeg, han synes det var mega behageligt, at jeg kom ud derud og så det, og var sådan, hey, <laughs> hvad er det lige, der sker her? Og sådan, der skal mere spits i. <laughs> og jeg var bare sådan, <laughs> Ej, var det ja, Du får en ny drink bare lad den stå, sagde han, og så sådan, altså... Spice. Men hvad <laughs> Og så, så, så stod vi bagefter og lavede den til bare putte røv meget Aperol i, eller, <laughs> eller champagne, I don't know. Så måske kan den boble mere. Så, så fik hun nogen med lidt mere af det hele i, og så var hun tilfreds. Det var den dårligste gæst, jeg Ej, har haft. Ej, den jeg, det tror er, godt, jeg altså, skal skrive bag øret, når man får <laughs> hende. Undskyld, den mangler spits. Ja. Når, man når man har på selv den, der er ikke nok storm i den. Ja, nej, <laughs> det er det. <laughs> Vi har snakket lidt om tonen på arbejdspladsen her, som er i recessionsbranchen. Og øh, ligesom vi skal gøre i alle afsind, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi sluttede af med et godt råd for jer to. Jeg tror, mit råd vil være at finde en arbejdsplads. Restaurantsbranchen kan være rigtig fed på rigtig mange punkter. Find nogle fede kollegaer. Mest af alt find nogle fede chefer, der vil tale din sag, og som sikrer en god tone på arbejdspladsen. Og som tillader at du kan sige nej tak til opgaver. Også fordi jeg tror, der er rigtig meget frygt forbundet med det her med, hvis man siger nej tak, så stopper man flået af et eller andet. Ja, men det er ikke dit flow at holde styr på. Det er din restaurantchefs flow at hold styr på. Så, så du gør både din restaurantchef og dig selv en tjeneste ved at sige nej tak. Helt sikkert. Hvad siger du, her? Jeg vil gerne starte med, inden jeg giver et råd til personer og så øh, sende et råd til hele restaurationsbranchen, hvor måske at kulturen og nogle af problemerne starter. Øh, Send ledere på kursus. Helt sikkert. Så de ikke, ikke taler ned til folk. Ikke taler nedladende til, hvem personen er. Man skal ikke kalde hinanden for Batman, eller Mester, eller Lille Søde, fordi personen er fysisk lille og måske er sød. I don't know. Sådan nogle ting. Brug deres navne. Så jeg har et råd til restaurationsbranchen om at uddanne jeres ansatte bedre. Især dem, der bærer hele restauranten. For det er der dem, der skal give det videre. Det er deres fuldtidsjob. Der kommer nogle tjener ind, som formentlig ja, er i deres sabbatår. Det er deres første job. Eller nogen, der bruger det ved siden af deres studieliv. Sådan, hvor deres ja, egentlig måske økonomi afhænger lidt af det. Men det er heller ikke deres ansvar for hele restauranten til at løbe rundt. Det er altså restaurangerne selv og deres ledere. Så det var et, et første et råd til dem, fordi det synes jeg, de har brug for. Og mit andet råd så til enkelte personer, der skulle ud og have et job. Indtil jeg på, at der er nogle kanonføde steder, og man får en masse gode venner, og man lærer at løbe hurtigt og få en at, at lære at arbejde i presset forhold. Jeg fik mit første sådan, voksen job. Fordi øh, øh, min leder der mente, at jeg i en restaurant har lært at løbe hurtigt og handle hektisk og afvikle og løse problemer. Og det er jo en fed egenskab at han med sig. Mm -hmm. øhm, men også et sted derpå, at måske nogle gange, når du får det ubehageligt og bliver råbt af eller tal til en leder, og lige huh, og nu ud og sige til dig selv, den her person har bare ikke lært bedre. Ligesom ens mor siger til en i børnehaven når der er en der slår så siger de det er bare fordi de er dummere end dig helt sikkert. De er i hvert fald bare ikke lært at regere hensigtsmæssigt. Det var mit råd. Det synes jeg var to gode råd. Nogen helt vildt gode råd. Altså sådan helt vanvittigt gode råd. Og i hvert at med Josia op i forhold til jeres ledere godt nok. Det er en branche, hvor der ikke er nogen lederkurser eller lederskabere eller kommunikationskurser eller et eller andet hvor man lærer hvordan man løfter i flok eller hvordan man taler ordentligt til hinanden eller hvordan man egentlig lære og agere i presset situationer. Det er jo noget, man lærer learning by dyring, og så takler folk, det er jo bare forskelligt med f.eks. For verbale skideballer, som jo selvfølgelig ikke er okay. Jeg vil sige tusind tak, fordi du luttede med til når den sidste gæste Mit navn, det er Anne Lund, og husk, at du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge, hver lørdag kl. 11 i radioen. Husk at tale ordentligt til jeres tjenere, husk tjenere og bartender og så følelser. Og husk, bartender, at der skal lidt mere spritse i de aperol så er. Tusind tak, fordi du lytter med. Spitse.